și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultător programul L267, prin preotul Valeriu. Prin bunătatea lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu harul și ajutorul Domnului, vom parcurge și astăzi, iubiți ascultători, scurte pasaje din cuvântul lui Dumnezeu, Vom citi câteva versete însoțite de câteva explicații scurte pe care Domnul a găsit cu cale să le descopere prin Duhul Său Cel Sfânt unui binecuvântat slujitor al Său în persoana preotului Nicuriță. Astfel ne vom începe astăzi studiul nostru cu versetul 48 de la Luca de la capitolul 23. Înainte de aceasta însă, haideți să vă spun o întâmplare care apare caragioasă la început, dar vom vedea imediat că era plină de un substrat adânc. Se spune că în vremurile de demult, pe străzile Damascului, se ivi o femeie purtând într-o mână o făclie aprinsă, iar în cealaltă unul cer cu apă. Ea spunea trecătorilor că vroia să aprindă florile din rai și să stingă focul din iad. Lumea s-a strâns în jurul ei și șoptea ca nebunit. dar femeia răspundea cu îndrăzneală. Nu, nu, eu nu sunt nebună, ci vreau să spun tuturor credincioșilor, că raiul nu trebuie dorit numai pentru frumusețile sale și nici din frică pentru focul iadului, ci trebuie dorit din pricina dragostei lui Dumnezeu și dorul nostru arzător de a fi cu el. Iubiți pe Dumnezeu din tot sufletul vostru! Eu însumi sunt plata ta cea mare, zice Domnul în facerea 15 cu 1. Pedeapsa cea mare a iadului nu este focul, ci o sânda de a pierde pentru totdeauna pe Dumnezeu, care o viață întreagă a căutat să te trezească la mântuire. Toate pedepsele iadului sunt nimic față de marea putere a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că iadul nu-l face focul, nici întunericul, nici putoarea, nici strigătere, ci pedepsa care face iadul să fie iad, este durerea celui osândit că a pierdut pe Dumnezeu. Ce mare adevăr, cuprind aceste spuse, când te gândești că o viață întreagă, Domnul Dumnezeu a căutat să-ți trezească conștiința la adevăr, să-ți arate că te afli pe drumul pierzării și a vrut să te întoarcă înapoi. El și-a făcut timp să părăsească toate îndatoririle Lui de Creator, de coordonator al atâtor lumi văzute și nevăzute. Și-a făcut timp și s-a plecat până la tine și nu numai timp. Aș fi trimis pe Domnul Iisus Hristos și nu numai atât. După ce l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și l-a luat înapoi la cer, a născut biserica sa. Și nu numai atât. A lăsat cuvântul său. Și nu numai atât. A lăsat și programul acesta de radio și prin toate caută să te întoarcă înapoi de pe calea pierzării. În iad, ceea ce va fi cel mai chinuitor, va fi că ai respins toate aceste încercări ale lui Dumnezeu de a te trezi la viață și în ciuda tuturor încercărilor lui pline de dragoste, l-ai înlăturat din viața ta, nu ți-a păsat de el. Chinul acesta va fi viermele care nu moare și te va roade o veșnicie întreagă. O, Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne, Te rugăm, ca toți cei care ascultăm mesajul acestui cuvânt al Tău și chemarea aceasta minunată a Ta la Tine să o auzim, Doamne, și cei care n-au venit la Tine să vină în momentul acesta, iar cei care am venit la Tine, dar din neveghere și furați de plăcirile lumii, trăim totuși în voia noastră blestemată. Ajută-ne și pe noi, ca în timpul mesajului pe care îl ascultăm să fim treziți la adevăr, și odată ce ne-am declarat cu gura noastră că suntem copii ai tăi, să și trăim în această calitate de copii ai tăi, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ce Tată A dus-a Pe calvar Și totuși Pentru tine Ea poate Fiind zadar Nu uita Nu uita Azi Mântuirea ta La Ne apropiem acum de versetul 48 din Luca de la capitolul 23, pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și tot norodul care venise la priveliște aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Suntem în împrejurarea răstignirii Domnului Isus Hristos, în momentul în care Domnul Isus și-a dat Duhul și după ce și-a dat Duhul, tot norodul care era acolo când a văzut cele întâmplate, spune cuvântul că s-a întors bătându-se în piept. Când vezi cu adevărat, prin credință, jertfa Domnului Iisus, te întorci, adică te pocăiești, punând un început nou vieții. Acesta în înțelesul duhovnicesc al cuvântului. Nu avem însă nicio dovadă că norodul despre care vorbește versetul de mai sus s-ar fi pocăit. El a fost mișcat de toate cele văzute în cu suferințele de pe cruce ale omului neprihănit Iisus, dar nu și-a schimbat cu nimic viața. Vezi, poți să stai în apropierea lui Iisus cel răstignit, să plângi chiar văzând suferințele lui cele mari, să iei chiar apărarea și totuși în lăuntrul tău să rămâi același. Toate aceste lucruri să se petreacă numai în sentimentele tale, în sufletul tău, fără să treacă mai departe în duhul tău, în credința ta, care ia hotărâri drepte și statornice. Și tot norodul care venise la priveliște aceea, când a văzut de din întâmplate, s -a se întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Semnele mari care au însoțit moartea lui Isus au mișcat adânc și mulțimea poporului. Când a văzut că este lucru serios, poporul s-a temut și se lovea în piept ca o dovadă a părerii de rău, Față de ceea ce a făcut, adică faptul de a fi contribuit prin bagiocul și prin strigătul, răstignește la omorârea acestei neprihănit. Poporul simțea acum că sângele lui striga către cer împotriva lor. Strigătele de bucurie și glumele proaste au amuțit și se întorceau acasă apăsați. Suspinuri adânci li s-au ridicat în inimi, căutând să plece cât mai repede din acel loc de groază. Pe golgota, domnea acum tăcerea. În continuare, în versetul 49, ni se spune că toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Oamenii de rând, adică norodul, au plecat de lângă Iisus cel răstignit. Pentru ei, în starea aceasta, el nu mai prezenta niciun interes. Prietenii lui sus, însă și femeile care îl însoțiseră stăteau lângă el și priveau, contemplau, priveau cugetând adânc cu admirație și cu emoție cele ce se petreceau. E adevărat că nu l puteau ajuta și stăteau mai departe, dar totuși îl priveau. Ședeau acolo ca legați și se uitau. Nu puteau să-și iau ochii de la el. Fericit este sufletul care privește adânc pe Isus cel răstignit, jertfa lui răscumpărătoare, căci la această privire prin credință începe o nouă viață. Privește-L și tu, dragul meu, aruncă-ți bine privirea spre El. Privește-L pe Cel ce atârnă acolo copreșit de moarte și gândește-te că El a suferit acestea pentru tine. El a murit? pentru ca tu să poți trăi în veci cu Dumnezeu. Privește la El mai mult decât la televizor. Privește la El mai mult decât pe ziare. Privește la El mai mult decât la plăcerile lumii acesteia, la filme, la teatre și la altele. Privește la Isus. Câteva gânduri în legătură cu crucea, cu jertfa Domnului Isus de pe Golgota, subliniem în rândurile care urmează, pentru luminarea și întărirea credinței în latura de temelie a adevărului mântuirii noastre. Crucea de pe Golgota, adică răstignirea Domnului Iisus Hristos, ne vorbește mai întâi despre dragostea de Tată a Lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sfânta Scriptură ne spune că lumea este făcută de Dumnezeu, dar starea de acum a lumii nu este aceea pe care o avea la început când a fost făcută de Dumnezeu. Atunci toate erau foarte bune. A intrat însă în lume ceva foarte rău și anume păcatul. Prin păcat, legătura dintre Dumnezeu și om s-a rupt, firea lăuntrica omului s-a stricat, iar urmarea a fost suferința, moartea și osânda. Oamenii s-au tot silit să iasă din această stare, dar n-au putut. Dumnezeu nu putea să rămână nepăsător, ci El trebuia sau să piardă lumea, sau să o scape și să o mântuiască. De aceea a trimis în lume pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos. Oamenii s-au arătat tot mai vrăjmași față de El, până acolo că L-au omorât răstignindu-L pe cruce. Această vrăjmășie a lor este însă numai o parte din ceea ce ne spune Crucea de pe Golgota. Sfânta Scriptură ne mai spune că Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Vina celor ce l-au răstignit rămâne negreșit întreagă, dar și Dumnezeu și-a împlinit prin aceasta voia lui de a mântui lumea. Dacă rămâne cineva numai la gândul că oamenii au răstignit pe Domnul Isus, și așa fac cei mai mulți, n-are din aceasta niciun folos. Dacă trece însă la gândul că așa s-a săvârșit mântuirea noastră, folosul îi este mare. Domnul Isus a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn și în felul acesta Domnul Isus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În dragostea sa de tată, Dumnezeu ne-a dat deci pe Fiul Său ca să poarte povara păcatelor noastre și să moară pentru noi. În felul acesta, păcatele noastre și-au primit o sânda care li se cuvenea, după cum este scris, plata păcatului este moartea. Deci, pedepsa care o cerea dreptatea s-a împlinit. Pe de altă parte, și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat întreagă. Pentru că pe temeiul jepfei de pe Golgota, el primește și iartă pe orice păcătos care crede. Ce lucru minunat! Săvârșind păcatul, omul a lipsit pe Dumnezeu de cinstea și ascultarea pe care o datora. Totuși, Dumnezeu a dat morții pe însuși fiul său pentru noi. Cu adevărat, el este iubire. Abia când cunoaștem aceasta, înțelegem dragostea nesfârșit de mare a lui Dumnezeu. Atunci ni se lărgește inima față de el, și în locul frecii vine iubirea. În locul înstrăinării, apropierea. În locul răcerii, căldura, În locul Duhului de robie, Duhul de înfiere, și astfel îi putem spune tată. Stând în fața Domnului Sus cel Răstignit și privindul cu lumina pe care ne o dă sfânta Scriptură, pricepem și ceva să zică unul pentru alții sau unul în locul altora. Ce înseamnă aceasta? Soborul din Ierusalim, marii preoți și farisei, s-au adunat ca să se spătuiască ce măsură să ia împotriva lui Isus, care le deranja viața lor de păcat și de formalism religios. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot, le-a zis Voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un orod și să nu piară tot neamul?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 a pierit, adică a murit, unul singur, în locul tuturora. Pe noi ar fi trebuit să ne lovească mânia lui Dumnezeu, pentru că noi am păcătuit. Pe noi ar fi trebuit să ne ajungă flăcările judecății lui Dumnezeu, pentru că noi am fost vinovați. Domnul Isus n-a avut nicio vină, n-a săvârșit niciun păcat. Cu toate acestea a murit pe cruce pentru noi. El a murit în locul nostru pentru ca noi să fim scăpați de orice vină și păcat de o sândă. El a murit pentru noi ca noi să trăim prin el. Jertfa de pe Golgota ne arată însă nu numai dragostea nesfârșită a tatălui și darea în totul a fiului pentru noi, ci ne mai arată și ce lucru grozav este păcatul. Da, numai la jertfa de pe Golgota, putem să vedem ce grozav lucru este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, aici vedem pe Fiul lui Dumnezeu suferind din pricina păcatelor noastre și ce mai chinuitoare dintre pedepse. După mărimea pedepsei, putem să judecăm mărimea vinei. Cu câtă ușurătate rostim noi cuvântul păcat și cât de greșite ne sunt părerile noastre despre păcat. Nu e de mirare că judecăm așa Căci dacă nu cunoaștem pe Dumnezeu în sfințenia și dreptatea lui, nu cunoaștem nici ceea ce este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu le putem cunoaște însă nicăieri mai bine ca în Sfânta Scriptură pe care El ne-a lăsat-o tocmai pentru aceasta. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut în Scriptură voia sa. El a dat o lege pentru ca prin ea oamenii să aibă putința să se cerceteze și să vadă cum stau înaintea lui. Să urmărim pe Domnul Isus din grădina mani și până când își dă duful pe crucea de pe Golgota. Ce vedem? În Ghețimanii îl vedem într-o luptă atât de cumplită încât trupul îi este scăldat în sudoare de sânge. Când un om sudă mult, zicem că e lac de apă. Ei bine, Domnul Iisus a fost acolo lac de sânge, așa că părul, fața și hainele, i-au fost udoate de sudoarea lui de sânge. ce făcea să se găsească oare într-un astfel de chin? Păcatul și numai păcatul care-i sta în față ca un pahar de venin pe care trebuia să-l bea până la fund. Și când se afla la Pilat ce i-au făcut? L-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Pe cap i-au pus o coroană de spini care înfigându-se în pielea capului făcea ca alt sânge să se prelingă pe fața din împunsături. Din locurile străpunse de piroanele bătute în mâini și în picioare, alt sânge a curs, iar cea din urmă picătură a fost scoasă de sulița care i-a străpuns cu asta. Cine a stat în felul acesta lângă crucea de pe Golgota și știe că el a suferit toate acestea pentru păcatele lui, acela nu va mai putea vorbi în chip ușuratic despre păcat, socotindu-l ca un lucru de nimic. Din potrivă, gândindu-se adânc la toate acestea, va simți că păcatul îl arde la inimă și va ajunge la pocăință și la credință. Unul din scritorii creștini din primele veacuri scria, Când văd pe Iisus răstignit, mă gândesc că păcatele mele l-au ucis. Văd că nu Pilat, care a vrut să-și păstreze slujba și cinstea în fața oamenilor, s-a de Hristos, ci pe mine mă văd acolo, care m-am lipsit atâta vreme de el. Aud nu pe evrei strigând răstignește-l, răstignește-l, ci păcatele mele strigând așa. Nu sulița care a străpun cu asta, ci necredința mea văd. Da, voi, voi păcatele mele, voi l-ați chinuit, voi l-ați răstignit, și voi l-ați omorât. Să mai zicem acum că puțin lucru este păcatul. Nici de cum. El este o grozăvie înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne arată Golgota. Și dacă grozăvia păcatului ne înfioară, apoi tot Golgota ne arată ceva nespus de dulce și alinător și anume, cât de mare este harul lui Dumnezeu. Cei mai mulți nu știu ce înseamnă cuvântul har. Ca să-l înțelegem, să ne gândim la un om închis pe ani de zile într-o închisoare. Iată că într-una din zile, mai marele închisorii cheamă pe acest om și spune Strângeți lucrurile pe care le ai și pleacă, pentru că de azi înainte e slobod. Mirat, întemnițatul, răspunde Cum slobod când mai am atâția ani de o sândă? Mai marele închisorii îl lămurește atunci. Mi-a sosit o știință că împăratul a iertat de pedeapsă pe mai mulți întemnițați între care ești și tu. De aceea îți spun să pleci. Vedeți? Dreptatea cerea ca osânditul să-și facă pedeapsa, însă împăratul, cu puterea pe care o avea și ca să arate milă și bunătate față de o îi iartă. Nu pentru că aceștia ar fi meritat iertarea, ci numai și numai pentru că el, împăratul, este bun. Aceasta se numește grațiere, acesta este har. Tot așa a lucrat Dumnezeu față de păcătoși. Dreptatea cerea ca ei să sufere o sânda veșnică. Însă el a găsit un mijloc prin care să poate să dea har oricărui păcătos care crede. Acest mijloc este jertfa de pe Golgota. Orice păcătos care vine cu sufletul și cu inima la jertfa Domnului Isus și recunoaște că ce s-a făcut acolo s-a făcut pentru el, primește prin credință în dar iertarea și o stare cu totul nouă înaintea lui Dumnezeu, starea de neprihănire, starea de har. Pe temeiul jertfei Domnului Isus Hristos, Dumnezeu primește pe orice păcătos și îi dă har. Niciun păcătos n-a intrat și nu intră în cer, decât prin sângele curs pe crucea de pe Golgota. Acolo, la Golgota, este locul de întâlnire al tuturor păcătoșilor care au crezut și au aflat har. Privind spre Domnul Isus cel răstignit, nu putem trece cu vederea și următorul lucru. Grozav lucru este ca... După ce ai privit la Iisus cel răstignit, să rămâi în păcatele tale și să mergi la pierzare. Cei doi telhari care au fost răstigniți odată cu Domnul Iisus, unul la dreapta și altul la stânga lui, amândoi au fost părtași la aceleași furturi și omoruri. Amândoi au fost prinși și închiși. Amândoi au fost osândiți la moarte prin răstignirea pe cruce. Amândoi au fost deci răstigniți. De-amândoi, mântuirea a fost tot atât de aproape. Cu toate acestea, ce deosebire între ei! În fața mântuitorului, unul își recunoaște vina, își dă seama unde merge, se pocăiește, caută numai decât mântuirea și o și află. Celălalt însă nu se pocăiește, își bate joc de Domnul Isus, rămâne în păcatele lui și merge în o sindă. Dacă nu va fi fost deosebire în viața lor, a fost în moartea lor. Unul moare mântuit și fericit, altul moare nemântuit și nenorocit pentru vecii vecilor. Dragul meu, care din aceste două stări este partea ta? O, ce grozav lucru este să stai cu mintea întunecată și cu inima împietrită, când adevărul răstignirii Domnului Iisus ți se vestește atât de simplu, încât și copiii să-L poată înțelege. Crede și tu în Domnul Isus cu credința pe care o ai, chiar așa de slabă cum este ea, cât și cu o mână care tremure poți să primești un ban de aur. Nu pierde prilejul, hotărăște-te chiar acum, pentru ca să primești mântuirea adusă de Domnul Isus pe crucea de pe Golgota. Iar tu și eu... Cei care prin Mila și harul lui am primit-o deja mai mult, să ne uităm bine și adânc la suferințele Domnului Isus, să le înțelegem cât de mult l-au costat pe el și apoi să ne purtăm cu mult mai multă seriozitate cu stările de păcat din viețile noastre. În versetul următor, la versetul 50 din Evanghelia de Luca, la capitolul 23, citind cele ce au urmat, după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul. Citim versetul. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. Mai înainte de a afla ce a făcut acest om, haideți să cugetem puțin împreună cu preotul Nicuriță asupra acestor spuse. Bunătatea și evlavia sunt podoabe dumnezeiești care însoțesc credința adevărată, reală în om. Bunătatea și Evlavia sunt ochii dragostei care văd nevoile celor din jur spre a fi ajutați. Bunătatea și Evlavia nu pot trăi despărțite și nici fără lucru. Versetul de mai sus vorbește despre care Iosif, sfetnic al soborului, om bun și evlavios. Nu mai trebuie căutate alte calități în omul bun și evlavios. Bunătatea și Evlavia cuprind toate calitățile care fac din om un ales între aleși. Omul bun face binele nu pentru că îi se cere, ci pentru că nu poate altfel. Faptul că era bun și evlavios îl califică pe Iosif, îndeplinind toate condițiile să fie sfetnic al soborului. Înțelepciunea fără bunătate și evlavie este diabolică, nu poate face niciun bine adevărat. Nu la întâmplare se afla Iosif în sine dreu în sobor, ci Dumnezeu în planul său veșnic l-a ales și a rânduit acest loc, având în vedere moartea fiului său ca jertfă pentru răscumpărarea neamului lui Adam. La această moarte l-a folosit Dumnezeu și anume să coboare de pe cruce trupul mort al Domnului Isus. Era nevoie pentru această lucrare de un om bun și evlavios. Cu trupul lui Hristos, numai cei buni și evlavioși pot să umble. Dragul meu, ești și tu bun și evlavios? Acest lucru se vede din felul cum umbli cu trupul lui Hristos, adică cu biserica lui Ceauna. Potrivit Scripturii, biserica trupului Hristos suntem noi. Noi suntem crediți ca niște pietre vii, cum spune Apostolul. Cum mă port eu și cum te porți tu față de aceste pietre vii? Deci întrebarea sună, cum mă port eu și cum te porți tu cu pietrele acestea vii, adică toți credincioșii lui Hristos? Iată că este bine să-mi pun acum întrebarea și eu și tu, pentru că dacă găsim că nu ne purtăm așa cum trebuie, avem timp încă să ne întreptăm. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L267 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu citirea unei poezii urmată de o cântare. Titlul poeziei este Tu nu te schimbi, Doamne! Tu nu te schimbi, Isuse cum nu se pot schimba lumina și iubirea, ce în veci rămân așa. Fămi neschimbat și mie al inimii cuvânt, să-mi fie până la moarte de prețul cel mai sfânt. Fămi liberă voința spre tot ce e curat, când conștiința îmi spune ce-i drept și adevărat. Fămi neoprit avântul pornerii către cel, când sfânta datorie mă pentru el. Fă-mi dragă ca lumina chemarea ce mi-ai dat, nimic să nu mă facă, să o las și să mă bat. Și sfântă ca iubirea, fămi jert jertfa închin, să dea și să primească cu același gând divin. Amin. Ca Iisus, inima mea. Inima mea, inima mea. Ca Iisus aș vrea în inima mea. În inima mea, în in inima mea. Ca Iisus în inima mea. fiu creștin inima mea, inima mea. Domne, vreo să fiu creștin în inima mea, inima mea. Inima mea. Inima mea. Inima mea. Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea, inima mea. să fiu mai sfânt în inima mea, inima mea. Feel my spin